بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد ولا اله وصحبه اجمعين اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علم ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا انك انت الاله الحكيم صول بي يعني رياض الصالحين كتاب عنده 36-cı baba çatmışdı və bab da e, yəni bu bölmə də müəllif Rəhməhullah o 2 bölmədən sonra gəlib hansı ki, yəni qadınla kişinin haqqlarından sonra yəni, e, kişinin üzərində olan qadın haqqları, bir də qadın üzərində olan kişinin haqqları bölməsindən sonra müəllif e, yəni yaxın qohum əqrabaya və yaxınlara nəfaqa etmə babını gətirmişdi ki, və babun adı da və bu nəfaqatu alal iyalə. El iyal də burada, yəni qohum əqrabası, onun zövcəsi, uşaqları nəzərdə tutulur. Bəhəlikdə bab yəni öz yerində münasib olaraq gəlmişdi. Çünki, yəni həqiqətən də, yəni insanın ən yaxınlarına biri onun zövcəsidir, uşaqlarıdır. Hansı ki, müəllif artıq yəni ötən babda babla, yəni, kişinin qadın üzərində haqqlarına və qadının kişi üzərində olan haqlarından danışmışdır və bu bölmədə Sümunəlif rəhmallar bir neçə ayəni gətirir və birinci ayədə yəni Allah sonra buyurur ki وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ رِزْقُهُنَّ bil بِالْمَعْرُوفِ yəni ki övladın həqiqdən də giyimi, rusi onun yəni atasının boyunadır Və yəni ki, hər bir doğulan uşağın vursu, onun qeymi, yəni, haqqla, özünün, valideynin boyunadır, yəni, afasını boyunadır. Və ikinci ayda isə Allah səhəni böyürür ki, Liyunifiq du siətin min səhəti və mən qədər aleyhə rizquhu, fəliyunifiq min məətəhü allahu, la yüqəlifullahu nəfsən illə məə ətəhə. Və ikinci ayda Allah səhəni böyürür ki, Və mə ənfaqtu min şeyin fəhüvə yüqlifuhu. Yəni o 3 ayədə, yəni müəllif Rahmalı hamsını misal gətirməkdə məqsəd odur ki, yəni həqiqətən də yəni zövcdədir, uşaqlardır. Onların hamısının yəni necə onları sərf ona bütün mallar hamısı valideyn tərəfi, yəni ata tərəfindən Yəni, necə deyərlər, sərf olmalıdır. Həmçində, yəni, bunların da şərtlərindən biri odur ki, yəni, valideyn ona bacarmalıdır, ona çatım. Əgər valideyn hansısa, yəni, ya zövizənin, ya uşağın haqqını verə bilmirsə, bu barədə artıq valideyn yeni yükləmir, o sorumlu olmur. Yəni, bir var ki, onun imkanı varsa, o, infak eləməlidir, sərf eləməlidir. Əgər onun, yəni, ona gücü çatmırsa, yəni, onun, o qazandığı mal, onun yəni kəsb elədiyi risk rusi, onun yəni zövcdəsinin uşaqların haqqını tam ödəyə bilmirsə, bu artıq həmin kişi üçün sorumllı, çünki onun gücü çatan çərçivədə oynayır. Yəni gücü çatmayan çərçivədə də oyun eləmir. Və bu baxımdan da o ki qaldı ki, qohum Əqrabalara və zövcdəyə yəni əl tutmaq, yardım etmək artı keçən bablarda yəni jövzə yəni həyat yoldaşı haqqında hədislər gəlmişdir. Onlara necə deyirlər? Yardım olması, geyimi, içmənin onlara verilməsi, bu onlara olan vacibdir. Həmçində bundan sonra gəlir qohum əqrabalar. Qohum əqrabalar Qohu məqrabalar da, yəni müəllif, yəni Hüseymi Rəhməllə onları gətirir ki, onlar o qohu məqrabalıdır yəni, ona ən yaxın olan, yəni ən yaxın olan hansıla, yəni o öləndən sonra onlar ondan miras qalar, yəni həmən insandan, yəni onun valisi olur, yəni onun malından o insana da çatır. Ona görə də yəni, Hüseymi Rəhmə Allah bu, bu baxımdan yəni, o, valideynə yəni, yardım eləməyi yəni, üç şərt daxil edir. Və birinci şərt odur ki, həmən yardım etmək istəyən insan özünün gücü olmalıdır. Yəni, pulu olmalıdır ki, yardım eləsin. Tam ki, gər kimsə batışına və ya da qardaşına və ya uşağına nəsə bir şey yardım eləməksin, nəsə ona bir şey almaqsı isə onun imkanı olmalıdır. Yəni, imkanı olundan sonra onun boyuna vacib olur, ona yardım eləməkdir. Əgər onun imkanı yoxsa, ona da onu almaq eləmək ona vacib sahib. Və ikinci şərt odur ki, yəni, infak kimə ki sərf olunacaqsa, o özü də aciz olsun, ilə, ilə deyirlər, e, aciz olsun qüdrəti gü çatmasın həmən işə şey almağa. Tam ki, insanın baxışı, əgər varlı dövləti varsa, yəni, özünün ehtiyacı yoxsa və ya da qardaşın ehtiyacı yoxsa, artıq ona yardım olunmaq da vacib sahib. Nəyə görə? üçüncü məsəl insan özün ehtiyac var. Yox əgər o insan özü ağiz olsa, onda, yəni ona e, yardım eləmək, yəni vacib olur. Və üçüncü şərt odur ki, həmin insan o qohumlu əlaqəsi elənçi olmalıdır ki, o insan öləndən sonra o insana da ondan miras çatmalıdır, ona da pay çatmalıdır. Yəni bu da, yəni ən sıx qohumluq əlaqələrdir. Çünki qohum e, deyəndə, qohumluq ərabı deyəndə bu, yəni çox geniş yəni məfhumdur. Yəni Necə deyirlər, ə, uzaq qohum da var, yaxın da qohum var, amma şəriyyət, yəni o qohum əqrabasılığı ziyəndə ən yaxın olan idi. Çünki Peyğəmbər Sələm, yəni Sədil Əl-Əl-Vaqqasının hədisində buyuranda və deyir ki, sənə ən yaxın olan. Ən yaxınlardır olanlar onlardır ki, bahşir, atadır, anadır, bazırdır, qardaşdır, bazırın uşağıdır, qardaşın, bunlar ən yaxınlar sələyən, ən yaxın sənə olanlar. Və bu bölmədə də müəllif bu ailələri və növbəti hədisləri gətirməkdə məqsədi, yəni qohum əqrəbalara, ondan sonra uşaqlara, zərciyə, yəni, yəni onlara yəni, mal dövlətin sərf olunması, onların ehtiyacının ödənilməsi, yəni bu hədislərin gətirməsi. Çünki bəzi hallarda görürsən ki, yəni insanın qohum əqrəbasına, atasına, qardaşına yardım etmək ona vacibdir, çünki onun ən yaxınıdır. Amma görürsən ki, insan e, vacib deyilər, sədəqələri tərk eləyir. Çünki onun batısına, anasına, atasına yardım eləməyi vacibdir. Amma ki, hansısa bir kəsib müxsəlmana yardım eləmək isə ona naflə bağırlandır. Yəni ki, vacib olmayandır. Yəni, sünnə, sünnədəndir. Yəni, elə insanlar var, görürsən ki, öz qohumuna qarabasını qoyulər bir qıraqda yardım eləşməyə başqa olan insanlara. Hansı ki, o öz qohumuna O ehtiyacı olan, yani burada şəhərdə o yeri o qohumunun onun ehtiyacı olmalıdır. Ehtiyacı olan qohumuna, yaxınına, batışına, qardaşına yardım eləmir. Anca o insan başa düşmür ki, öz qohumuna, öz yaxınına elədiyi sədəqə, elədiyi sədəqə, başqa insanlara elədiyi sədəqədən iki dəfə axtıq, deyə nə barədə? Dün ki, sən bir başqa bir müsəlmana yardım eləyəndə, sən yalnız onun sədəqə salımı qazansın. Ancaq sən öz qohumuna yardım eləyəndə, sən onun həm qohumluq əlaqəsi sağlam qazansan, həm də sədə, yəni iki səbəb qazansan. Onda bir səbəb, bunda iki səbəb. Həmçinin də qonşular. Əgər tam ki bir insan, ümumiyyətlə insanın qonşuluq vələsinə insan üçün qonşu ola bilər. İnsanın qonşu ola bilər mömin. Yalnız yalnız mömindir, qohum deyil. İnsan qohumu ola bilər mömin həm də qohumu. Bu ikinci qonşuluq İslamı, müsəlmanın e, qonşu, insanın qonşu ola bilər nə mömindir, nə də Başqa əhli kitabı, nəhsanid və ya yaxud edir və yaxud ki, başqalarla Bu halda, bu halda məlhərəsin öz savabı var Əgər sən dini olmayana qonşuluq alaqasını yaxşılaşdırsan, sən onda bir savab qazansan da qonşuluq haqqını vermək Əgər sən möminə, möminə elədiyin qonşuluq alaqasını yaxşılaşdırmadan ötəri elədiyin sənəyə görə, yaxşıla görə iki savab qazansan Qonşuluq haqqı bir də möminin haqqı Və üçüncü isə qohu məqrabanda isə sən üç sav Birinci ci qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırsan, 2-ci qonşuluq əlaqəsin bu iki 3-cü də mümkündür. Yəni üç sifət ondadır, iki sifət bunda, bir sifətində. Yəni hər bir halda məşalman, yəni sağ qazanır. Onun üçün də bəzi alada görürük ki, yəni insan, insan, yəni öz qohum əqrəbalarını, yaxınlarını, yəni qrağa tutullar, başqa ona yad olan, tamamilə yad olan insana yardım edirlər. Düzdür, burada Həyətən də, yəni bu gün də Azərbaycanda yəni, belə bir hal mövzudur ki, görsən kiminsə batçısıdır, yəni qardaşıdır, cahildir, amma ki, o insan ona yardım eləyə bilmir. Nə barəyir? Yəni elə sayır ki, mənim ona elədiyim yardımlar, yəni israfdır, boşu, niyə üçün ki, mən ona görə səhv qazanacağım. O müsələməndir. Amma həqiqətdirsə bu nədir? Bu çox yanlış bir şeydir. Nə görə? Çünki o insan bəli, ona yardım eləməyin, o hansı səhv qazanır onu? Qohumluq alaqasın. Ən azından, ən azından o insan öz qohumuna yardım eləməklə o qohumunun sinəsini, qəlbini islamaqsa bilər, atsa bilər. Amma o desin ki, yox, bu israfdır, mənim yaxşı var ki, gedim elə kasıb qardaşıb, ona verim, sağqan, xeyr bu yanlış sözü əslində onun qohum əqrəbasına eləməsi daha yaxşıdır. Əgər onun ehtiyacı varsa. Yox, əgər qohum əqrəbasının ehtiyacı o qədər deyilsə və başqa mömin qardaşın, ət mömin bacının, mömin ailənin ehtiyacı varsa, yaxşı insan bu vaxtı, yəni ehtiyacı olanına versin. Niyə görə? Həm düzə savab qazanmağa, onunsuz hərəkətlə qazanır. Sadəcə burada artıq, yəni iki yaxşılıq toqquşanda hansı daha hədzətli o nə olunur. Tam ki insanın məsəl üçün 1 manat sədaqə və iki adam var onu qaban. Manat deyim yeməsən götürəcək can. İnsan zəka çıxardır, öz zəka çıxardım. Və iki düzdür zəkatın ən birinci 8 sinfi var. Necə ki, e, tövbə surəsində ayəsində Allah Subhanahu buyurur, zəkatın 8 sinfi var. İnna masədəqətil fuqara vəl məsakin vəl-əbnəl-əmm vəl-mualəf. var. 8 var. Və insan kifət qadır, zəkat çıxardır və ona iki adam qarşılaşır. Biri kasıbdır, Amma kəsir nə barədə? İşləyir, dolanır, işləyir, dolanır. Amma ki, yəni yüksək səviyyədə yaşım. Yəni, qazandıq o üzrə bəs eləyir, amma bəzi hallarda ehtiyaz ödəmir. İkinci insansə borcu başından aşıb daşır və borcunu qaytara bilmirə, borc ziyyəsi bunu sıxır. O insan hansına verməli bu yardımın zəkatı? Çək yoxdur ki, ehtiyaz. Ehtiyaz olan kimdir? Borcu olan. Niyə görə? Hətta borcundan yüngülləşsəmək. Çünki bu vaxtda yəni, şəriyyətdə yəni, usul fikrə qayda var. Əgər iki dənə yaxşı işlər, yəni topquş salar, hansını eləməlidir insan, hansı daha xeyirlidir onu. Və bu vaxtdan da həmsin. Əgər insanın əgər əlində yardımı var, sədəqə vermək istəyir, baxır, batısı var, qardaşı var, i, baxır, kəsir müsələ var. Baxmalıdır, da hansına daha çox ehtiyacı var basının qardaşı yoxsa bunu müsəlmanı. Əgər müsəlmanın daha çox ehtiyacı var, çünki e, elə insanlar da görürsən ki, bu barədə də ifrata da verirlər. Deyir, nəyin varsa tək bacıma, qardaşıma, erim başqasına verməyim. Görürsən ki, zəkatını basına qardaşına verir. Sədaqələrini basına. Amma o basının qardaşın o sevədə deyil, ehtiyac yodu. Çünki bəzilərdə, yəni müasir alimlərin fitvaları var ki, hətta zəkatdır yaxına da düşünür. Hansı yaxına? o sənin əlində olan yaxınsa. Yəni, əgər insan evində bir evdə anasın atası özü ilə bir yerdə qalırsa, yeməkləri birdir, qazanları birdir, yataqları birdir, yəni bu mənə bir evdə yaşayırlarsa, o insan öz vadiyinin zəkətin verə bilməsi. Niyə görə? Çünki ona artıq baxmaq ona vacibdir. O insan zəkətə kimə verməli? Tamam, başqa, başqa adam o. Əgər yox, onun batısı qardaşı varsa və onlardan ayrı yaşayırlarsa, yəni yaşayışları, qazanları gibi elə ismələ ayrıca, yəni tamam, başqa ilə yaşayırlarsa, əgər onun batısının qardaşının ehtiyacı varsa, o vaxtı zəkəti onlara verə bilər. Çünki artıq onunla baxmaq onun boynuna düşmür. Ancaq yenə də yaxşı olar ki, insan öz batısının qardaşının ehtiyaclarını elə ödəsin ki, onun batısının qardaşının zəkəti ehtiyacı olmasın. Yəni ildə bir dəfə deməsən ki, aid elə ə, aparıb biraz yardım edənə kimi eləməyim. Göyüzüm öz elə zəkatda 100 dolar verirəm qətərə gedər. Məsələn 50 dollar, 100 dollar verərəm. Qo amma əslində bu nədir? Bu həqiqətən də paxıllıq növlərindəndir. Yəni insan öz qohumuna, əqrəbasına yardım eləmir, nəyə gözləyir? Görünsə deyir, deyir zəkat verdim, düzdür? Zəkat vacib olandı, zəkatdan başqalarıdan nədir? Yəni naflədir, şükür nədir. insan, insan onu bilməlidir ki, yəni daimən necə deyirlər, e, sağ əl, verməyidirsə, yəni paylaşmaqdadırsa, onu bilsin ki, Allah səndə onun necədir malına bələhət verir. Həm necə ki zəkatı Allah Subhanahu taala buyuranda ki, "Xud min amvalim sadaqatan lituzahhirahum yəni, onların malından zəkat götür nə görə? Onu təmizləməyə görə, onu artırmağa görə. Atıb, yəni zəkat həm malın e, necə çirkididir, həm də zəkat nədir? Malın artırma yollarıdır. Yəni insan zəkat verməklə malın artırır. Çünki bəzi cahillər, hətta yəni namaz qılanların içində eləsi var şey, deyir ki, zəkat verməklə mənim malım azalır. Məsində sənədir, insan zəkat verməklə onun malı, malı çolur. Bunu artıq Allah Subhanahu qədir Quran kəndə deyir. Ona görə də insan yəni çalışmalıdır ki, fikrinizi yalnız zəkatda toplasın, Yəni bu insandan sədaqə yalnız yalnız Ramazandan Ramazana zəkatdan zəkatə çıxsın. Əslində isə insan çalışmalı, yəni bütün il boyu nəsəsin, yardım olsun. Çünki insan həqiqətən Düz, söhbət dilənsilərdən getmir ki insanın qapısına gəlirlər ki Allah yolunda, sən yolunda bilməmək və nə verir, bu əslində dəcə, bunu verməməyə yaxşıdır, yəni bu əslində verilməməyə yaxşıdır, düz azılamaq da lazım deyil dan ona xoş sözlə danatma lazım çünki Allah Subhanahu duha söysə buyur ki va sa'ila wala tanhar. Yəni e, istə, yəni diləncini ağız sözlə danlayıb qarşı. Vermək isəmsən sən dinə vermirəm, sənə mənim sədaqəm yoxdur, sənə verəcəyim nəzim yoxdur. Təşir. Amma onu alçatma, adı sözlə demə. Bu ümiyyətlə misalmanın sifətindədir. Ancaq yəni insan təsəvvür ki, əgər insanın qonşusunda və ya pardasa, yəni görürsən ki, kasıb insanlar var, Amma utandığından dilənmir, 50 nasib dilənmir, yoldan keçənən dilənmir. Sadəcə ola bilər ki, gedib hansısa bir kücdə oturur, deyir ki, ola bilər ki, kimsə gəlib vermək istəyirsə, nəsə yardım eləmək isə, gəlib mənə burdan verər. O cür insanları insan yardım eləməklə düzdür. İnsan hesablamır, gündə bir manat, iki manat, beş məmmət, beş, beş yüz manat, insan verir-verir və ancaq insan onun qədərin bilmir, bilmir o nə qədər, hesablamır. O hesab olsa, conna, ki, ayda 1 şirvan edirlər, 8 ömür deyirlər. Amma bu, qiyamət gününə nəyə bənzəyəcək? Ben, Allah Subhanahu taala bir səvabı birdən 700 e kimi qaldırır. Deyir ki, vəqələ surəsində Allah Subhanahu taala buyurur. Yaxşı, əgər sənə 1 bir manat desəm, biri 700-ə vuranda nə qədərdir? Onu insan nə ilə verməlidir? Riyakarlıqla yoxsa ixlas şəkildə, ixlasla? Yəni riyaya çalınan insan, bizə deyirlər, məcburluqla, riyaya qalan aparıb insan, məsələn, göftüsün, böyük-böyük məbləğdə pullar versin ki, gövsün ki, mən bunu verdim, mən bunu elədim. Amma ola bilər Allah təcərrünü heç bir savaba nail olmasın. Amma ixlasla verilən hətta bir xurma 700 xurmaya bərabər ola bilər. Verdiyi 1 manat 700 manata bərabər ola bilər. Hansı ki, bu da yəni ixlasla, o ixlasla bir də onu ürəyi ilə vermək, necə deyərlər, canla vermək, yəni ələzdir. Nəson də müəllif Rəhməhullah, yəni bu ailələrdən söhbətlərə keçmişdir və təxminən 8 hədis gətirib və hədislərdən birincisi Abu Reya Radiyallahu anhi hədisin buyurur ki, sallallahu alayhi vəsəlləm dedi ki, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah və dinarun anfaqtahu fi raqaba və dinarun tasaddaqtu bihi ala al-miskin və dinarun anfaqtahu ala ehlik a'zamuhu ajran alladhi anfaqtahu Abu Hurere rəziyallahu anhu buyurubü Peyğəmbər sallallahu dedi ki: "Dinar, hansı ki onu Allah yoluna sərf edirsən. Dinar, hansı ki onu, yəni, insan, yəni qul azad eləməyə sərf edirsən. Dinar, hansı ki onu miskinlərə versən və dinar, hansı ki onu öz aləvə sərf ailəvə verirsən, ailəvə sərf eləsən və deyil, ən böyük əcri olan da öz ailəvə verdiyindir." Yəni bu hədis İmam Müslim rivayet etmiş, hədis səhih hədisdir və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmiyyətlə yəni xeyrin yollarını göstərir. Yəni xeyrin yollarını göstərir ki, yəni sədaqə, zəkat yalnız bir e, bir, bir axmır. Yardımla sədaqələr yalnız bir adamlara getmir. Bir yerə yığılmaz. Yəni hərdən bu da düzdür ki, sən gətirib sədaqəni və ya tə nə isə nəzrivi gətirib məscidin eşiklərinə atsən. Bəlkə ki, küməs aparıb verəcək, ay falan kəs aparıb verəcək. Bu da düzdir. Yəni, nədir? İnsan əgər e, tanıyırsa, ehtiyacı olan tanıyırsa, imkansız qardaş tanıyırsa, aparıb ona verilməsi yaxşıdır. Nəyəni ki, tanımadığı yerlə aparıb verilməsi. Hansı ki, bugün də görür ki, həqiqdəndə, yəni, bəlkə də elə, dünyanın ən çox elə, o məşhur olanı Azərbaycandır ki, bu necə deyərlər, o, pirlər, nə bilim, nələr, tütcələr, oralar, buralar. Hansı ki, insanlar ora həqiqdəndə minlərlə yardımlar elə Zəhl insanlar var ki, yolu sağ gedim, gəlim, onun şirvan, 5 ilən o qədər, bu qədər hansı ki, həqiqətən də sasiit hesabsız pullar yığılır. Amma sual vermək o pulara gedir. Hansı kəsibə gedir, vətənə seydir? Niyə ki, çünki o zahillik xəbəri yoxdur ondan. Dirə ürəyin təmiz aparım, 5 manatı verim, 6 barmağı verim, ora verim, bu verim. Amma o pul gedib haqlı adamı satacaq yoxsa yox? Bəlkə də Allah eləm çatır, müəyyən bir hissəsi çatır. Çünki bəlkə qəlblərində Allah qorxusu var, müəyyən isə aparıq üçün verirlər. Amma o tamamilə orada yığılan məbliğ, kəsib olaraq çatır yoxsa yox, bunu Allah bilir. Allah bilir biz oradakilər özləri bilər ki, verilər yoxsa vermirər. Amma salamatı insanın qəlbinin rahat olması isə nədir? Aparsın, özü tanıdığına versin. Çünki elə insan yoxdur ki, onun qonşusunda kəsib olmasın, ehtiyatsız olmaq, elə bir şey yoxdur ki, olmaz. bu var. Onu gün insan ona yardım eləməsi, yəni daiman ona yardım eləməsi, daha yaxşıdır, nəinki bilmədiyi yerlərə pul salmaq, pul görüb ki, onun aqibəti də bilinmir ki, pul öz haqlı adamına çatır yoxsa yox. Və burada Peyğəmbə s.ə.v sədə gələrə sahib və deyir ki, Allah yolunda veridin dinar. Allah yolunda veridin dinar burada nə nəzərdə tutulur? Yəni, mücahid. Çünki e, kitab və sünnədə, Quranda və sünnədə əgər fi səbidirlər sözü gəlsə, əgər heç bir şeydən deyid olunmuyubsa, yəni Allah yolunda dəvətə çıxmaq, Allah yolunda elm tələbini, əgər bunlar heç biri fi səbidirlər sözün qabağında gəlmiyubsa, onda fi səbidirlər nə deməkdir? C Yəni, Allah yolunda döyüşmək. Çünki Quran və sünnələrə pis əbillə cihada aiddir. Və burada Peyğəməsən deyir ki, Allah yolunda mücahədə sərf elədiyim. Yəni, Allah yolunda döyüşək, istəyir, çursa tasar istəyir, əskər qindirirsən, ona pul versən, fərbi yoxdur. İnsan ona yardım elə bilər. Yəni, bu da insanın yardım yollarından biridir. Yəni, insan əgər döyüş başa gedir, döyüşə gedə bilmirsə, xəslət isə və ya da ki, ailəsi böyük isə və ya da ki, boyunda məhsuliyyət, həddindən azı çox isə və ya da ki, səh, onda insan ə, döyükdən ötəri pul verməlidir. Yəni, vacib deyil, təyir, heç biləyəməz vacib, amma ki, bazarda qədər yardım eləməlidir. Çünki ola bilər insan getmək istəyir, miniki yoxdur. Ola bilər insan getmək istəyir, ailəsinə baxan yoxdur. Ola bilər, insanın getmək istəyisi silaha yoxdur. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı, yəni Allah yolunda, döyüşədə sərf olan məsələflər, hansı ki, e, hədislərdə də bunlar gəlib ki, Peyğəmbət İslam sahibləri göndəridir, filan kəsin, filan kəsin, ki, gedin ona ki, o özünə döyüşə hazırlığı ilə, ama döyüşə getməyib. Hazırladığı, yəni, yəni ədzi izləni versin, yəni ki, kimi onun silahıdır. Sursatın mini onları versin. Və bu da onu göstərir ki, insan əgər döyüşə cihada gedə bilmirsə, insan nə etməlidir? Azadı qədər çalışmalı, yardım etsin. Və burada da peyğəmbər deyir ki, yəni Allah yolunda döyüşənlərə və hətta döyüşün özünə yardım eləyirsən və ikinci Allah deyir ki və dinarın anfaq tasir qəbə. Yəni e, insan boyn, yəni kul azad eləməkdən ötəri pul verirsən. Yəni bu da həqiqətən də qul e, azad eləmək desən ki, peyğəmbərin şərh-hədislərinin birində buyurub ki, kim yəni bu dünyada kul azad edərsə, Allah səndə onu azad edəyə. Yəni oddan azad edir. Çünki həqiqətən də yəni qul azad eləmək həmişə ən böyük əməllərdəndir. Xüsusən də ona ehtiyaclılar varsa. Deyək ki, məsəl baxırıq ki sahabələrin vaxtında Əbu Bəkir Radiyalar, bilal kimi Ata ibn Rabah kimi yəni sahabeləri qul sahibləri azad eləmişdi. Hansı ki, o vaxt düz rivayətdə gəlir ki, yəni düz ə, Bilal Əbu Meyyanın, Əbu Əbu Meyyanın yəni qulu idi. O da ona çox işkəncə və əziyyət verirdi və bir gün ona əziyyət verər o Əbu Bəkirin adamlarından, yəni sahabelərdən biri gəlir və deyir: "Ey Əbu Meyya, bəs Əbu Bəkir bu qulu almaq istəyir. Və nə qədər verərsən?" O deyir ki, 10 qızıl biz bəzəvəyə də 20 gəlir. Yəni xülasə odur ki, yəni, bu həddinatı çox çox məbləğdir və o 60 məbləği ona verir. Məbləği verdikdən sonra o insan Əbū Meyəyə qayıdıb ki, yəni Əl-Bəkir məşhurdur, ticarətdə məşhur adamdır. Yəni ticarətçi həmişə udmaq istəyir, uduzmaq səmir. Və bu Əbū Meyə də ticarətçi olduğundan digid Əbū Bəkirə ki, mən bunu ən çox 3 altına çatardım. Yəni ki, mən səni elə bir xamladım. Mən sənə elə bir aldatdım. Mən, mən sənə yaxşı ticarət elədim. Yəni ki, 3 manatı səsə on manata satdım. Və həmin sahabə deyir ki, əgər sən buna deyirsən, 106 nil istəsə, yəni 100 qızıl pul istəsən, Əbu onu verərdi. Yəni bu da düz bunu cahillər başa düşmürlər. Həmçinin bu gün Azərbaycan da məsəl görəndə ki, bir qardaş məsələn, belə hal olur ki, bir qardaş nə ev köşündə şey edəndə, başqa qardaşa gedib kömək edəndə cahillə Yəni, onlar başa düşmək ki, Allah ki, səbilirlər, Allah yolunu necə eləyə bilər insan? Necə ola bil ki, Allah yolunda insan kimsə kömək eləsin? Çünki hətta cahillərdə, hətta qohumlar da birbirinə kömək eləyəndə onlar müqabillik eləyirlər. Nə barədə müqabillik? Əgər tam ki, biri-birinin toyunu onu şirvan salıbsa, ona görə yox ki, ondan xoşu gəlir. Ona görə ki, o bilir ki, o da onun vaxtında gəlib salacaq. Əgər biri binə gəlib toy axşamı kömək edirsə, o görd ora gəlib kömək eləyir. Yəni burada əsas nədir? Yaxşılıqlar müqabil. Yəni müqabilin əvəzinə Allahdan istəyirsən ki, bəndədən istəyir. Aməşalmanın səksinə. Müsəlman öz qardaşına yardım etəndə əvəzinə kimdən istəyir? Allahdan istəyir. Əcrini Allahdan istəyir. Çünki Əbu Bəkr rəziyallahu o vaxtı, yəni o yardım eləyədiyi bir sahəbə vardı, kəs bir sahəbə vardı. O bir gün günləri, bir gün Əbu onun sözləri, yəni çap gəlin mübahisə və həmin sahəbə də çönüb gedir ki, Ay, Allah deyir, gül kimi deyir, mənə yardım eləyən var, deyir, mənə kim yardım eləyəcək? Və onun yardımının vaxtı gələndə, əhubəşə gətir həminə yardım verəndə, bu baxır, əhubəşə deyir, ya əhubəşə, bəs biz mübasilə deyik, acılaşdıq, belə danladıq birbirimizi, əhubəşə deyir, mən bunu sənə görə eləmirəm, deyir, Allah rızasını eləmirəm, yəni sən heç kimsən, yəni bunu mən sənin şəxsiyyətə görə eləmirəm, bunu eləyirəm, Allaha görə. Və hekidan da bu cür yəni üç də bizə deyirlər əlaqənin də cahillər başa yəni, başa düşmür, həm də təsəvvür edə bilmirlər. Çünki onlar bu dünyada elədiklər alış-verişlər, necə deyirlər hədiyyələr, hamısı nədir? Hamısı müqabil, yəni ki, mən sənə eləmsən sən də mənə eləməlisən ə görə toyu pul saatı bir köçmə ilə ola salacaq. Əgər o nə isə birisə o da onu eləyəcək. Hansı ki, bunlar həqiqətən bunda başa düşmürlər. Və bu İslamda da, yəni her işlərdə yollarından biri də qul azad etmək ki, hansı ki, həmen o qul azad etmək də zəkatın 8 sinifindən biridir. 8 sinifindən biridir. Və üçüncü də peyğəmbər sən ki, "Və dinarın təsadduq da bihi alə-miskin." Yəni o dinar ki, sən sən yardım eləsən, bu miskinlər də zəkatın siniflərindən biridir. Yəni, zəkatın 8 növündən biridir ki, onlara yəni yardım olmalıdır, çünki miskinlər onu kəsəkdir ki, onların ehtiyacları özünə çatmır, onlar da ehtiyac istəyirlər, ola bilər onun e, qazandığı ruhu ona çatmır və ya ki, onun ruhusu bəs eləyir amma ailəsi böyüdür, ola bilər uşaqları atasınası da baxır və bu vaxtdan onların çəkdirdiyi aradan qaldırmadan ötəri insan ona yardım eləməlidir. Və e, sonra Peyğəmə s. 4-cü növələ gətirir o da deyir ki, والدينرا أن على ألك. Və deyil, o odina ki onu öz ailəvə sərf eləsən. Yəni ailəvə sərf etsən o demək deyil ki, insan bütün qazancını, ayda nə qədər pul qazanırsa, hamsını təkmiyan ailəyə təkmiyan aləm bu o demək deyil. Yəni ehtiyacı ola-ola insan ailəsini qoyub başqasına get, elə başqasına yardım eləməlidir. Və peyğəmbər sallallahu bu növləri başa saldıqdan sonra və peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, bəli, insan bunu deyilə bilər. Bunu deyilə bilər, bunu deyilə bilər. Necə ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadınlar barəsində Murad e, Arba deyir, Qadın dörd şeyə görə evlənir Yəni, demir ki, evlənmək lazımdır Deyir, ümumiyyətlə, qadınları insana dörd şeydən birinə görə alırlar Ya onun gözəlliyinə görə Hansı ki, bugün bu cahillərdə daha çox mövcudur Ya onun malına görə Hansı ki, bugün insanlar Mal dövlət hərisləri varlıq qızaqdalır Üçüncüdür ki, nəhsəbinə görə Nəhsəbinə görə o ki, fulan nəsildəndir, fulan atası, fulandır, fulandır, fulandır və də onunca dinə görə. Dinə görə hansı ki bu da mömmüllərin sifətində, mömmüllərin sifətindədir ki, insan axtaranda birinci mömmün axtarmalıdır, ondan sonra başqa şeylərin fikirləşməlidir. Amma insan birinci gözəl və nəsə-nəsə axtarıb, sonra da mən bunu hidayətə necə yerəm? Bu da biraz yəni zəyif söhbət, çünki çox düzdür, hidayət Allahın əlindədir. İnsan çalışır, yəni Allah Subhanahu taala hidayət edir. Amma bunu buyurandan yəni sonra buyurub ki, dedi ki, e, evlənən e, necə deyərlər dini olanların hətta nə edirsiniz? Qəlbic rahatlansın. Çünki həqiqətən də salih zəvcə dünyanın ən gözəl nemətlərindən biridir ki, necə insan salih zəvcə ilə, yəni, necə, dünyanın ən xoşbəxtliyi, ən xoşbəxt insan olar. Hansı ki, vardı dövlətdir, gözəldir. Buna hamısı itən şeydir. Yəni, nə barədə? Əgər insan gözəl qızın gözəlliyinə görə alıbsa, gözəllik itən şeydir. Məsəl üçün insan qızı aldı, bir ay, 2 ay yaşadılar. Da, Allah eləməsi, bir də qəzə oldu. Qızın üstünə bir dənə qayna şəkil yandı. Sonra sən onu nəyə görə almışın? Gözəldən gör gözəllik itdi. Sən nə deyirsən? Deyirsən, boşuram, gedin başqasını alın. Tam ki aldı malına görə. Ticarətçi qadın idi. Malı ban, samolyot patladı, malı getdi. Sən də onu malına görə almışın. Malı yox, nəy nə desən, boşuzun çıxıb gedəcək. Almış nə görə? Atası filan, malıydı, filan da, Atası öldü, işdən çıxdı. Qızın nə o şeydənsə amma alısan dini hansı ki din dində qadında e, necə daimən olan xüsusiyyətdir. buna görə də yəni bu baxımdan da yəni insan evlənəndə hökmə yəni müməminin seçməsi. Düzdür? insan o deməyədirlər ki, yəni eybəzəni axtarmaq olmaz tapmalıq yəni e, insan dinində al, e, necə deyirlər? E, dini olanı almalı, həm də ürəyinə yatanı olmalı ki, hətta yəni aralarda narazılıqlar olmasın dindən çıxıbsa, görə, dindən çıxıbsa onlar boşanmaq boşanılmır, çünki ümumiyyətlə mömin kişi, nasrani, yahudi də qızala bilər. Aydındır? Amma əksini olarsa, əgər İslam dövlətində, əgər İslamın qanunla tətbiq olunan dövlətdə, əgər e, kişi və arvad və e, əri, əgər namaz qılansa və əri dindən çıxdısa, şəriət dövlətindən bunların niqahları nə olur? Aftomatik olaraq olsun. Çünki mömin qadın misalmından başqasına ərik edə bilməz. Anasə ki, Allah subhanətə Allah, Quran kəndəri buna qadağan edib ki, mömin qadın müşriklərə yetmir. Hətta müşriklər sizin xüsusun gəlsə də belə. Ona görə bunlar qadağan edir. Yəni, yəni, bu da... Naxsaniyyə əgər qadını alsa, sonra artıq dəvət eləmək o cidini? Yox, elə orzu, elə dəvət eləmək. eləmək alınmaz, alınmaz, alınmaz eləmək. Eləmək. Eləmək. Eləmək. Eləmək amma ki söhbət olmadan gedir. Əfzəldir yox yox, şək yolsu nədir? Bəyənib, yaxşıdır. Niyə görə? Çünki insan e, insan öz uşaqlarına e, tərbiyəsi, tərbiyəsi kimdir? Anadır. İnsan öz uşaqlarının tərbiyəsi, öz uşaqına dini öyrədən seçicə kimi seçməlidir. Şək yoldu, ən yaxşısını, ən yaxşısı da Nəssan olsa müsəlmandır, müsəlmandır. Əlbəttə ki, müsəlmandır. Amma insanlar görürsən ki, yəni, nasihanlərin gözəlliyinə görə nəyi, nəsə görə nasihanləri alırlar ki, sonradan dəvət edir, nəyəcəm, amma nətvidə də görürsən ki, nə ölür, özü axtı da nasihan olur gedir. Özü axtı dinli dəyək, hansı ki, bu da nədir? Çox böyük yəni, e, ziyankarlıqdır ki, hansı ki, Allah subahatı hala dindən, İslam dindən başqa heç bir din İslam insandan qabül eləmir. Çünki, e, hətta sahabilərin də vaxtında belə biri olur. Yəni o artıq müəzzin olur, müəzzin olur, həmsində gözə hafiz olur Və o deyir ki, bir gün əzanat çanda gözü qonuşda bir nasilani qıza yaxınlaşsın ki, bunu rivayəti sahiblərin vaxtında ilə ki, fədd olunan torpaqların birində bu baş verir Və o nasilani görür, bir gün, iki gün axıda gözə bilmir, gedir, qıza deyir Və qız deyir ki, atam sənə vermək, hətlə sənin nasilani olmayan Bu da inkar eləyir İnkar eləyir və bir axırı dözə bilmir, hər dəfə əzan belirəndə, çünki əzanı indi mikrofon növ o vaxtdır, pləkənləri çıxan hündür yerdə verirdilər. Və bu da artıq dözə bilmir axırda, gedim, din, deyir ki, gerim atasını nəqsanını qəbul edərəm, sonra dinimi dəyişəyəm, amma müslümanın təzən İslamı qəbul edərəm. Və bu, insan gedir, yəni, dinini dəyişir və nəqsanını qəbul edir və o qadını alır və bir neçə mühtəqdən sonra artıq, yəni, İslamı unudur və onu günlərin bir günündə, yəni, müsəlmanından biri görəndə və deyil, sən flanqəs deyil mi müəzzin edin, hafızın, deyil, bəl hafız edin deyil, Quranın yadında nə qalıb? deyil, Quranın heç yadına bizə yadına bir şey qalıb ki, şey Allah sana Quran da ki və mən yəfdə qeyrə süləm edinən fələn yuqbələmin və huva fələqrəti minəl qasirid Deyir ki, kim ki deyir, e, İslamdan başqa bir din dəyişərsə, o din ondan qəbul olunmaz və qiyamət üçün o din nə olar, ziyan seçənlərdən yəni, onlar. Onun heç bir ayı yalnız bu ay hədində ki, bu da həqiqdən də, yəni, e, Naxşılamdan evlənməyi, necə deyirlər, ziyanlarından biridir. Bu hədisdə Peyğəmbər s.a.v. sədəqə verilmək insanların və yaxud yolların göstərir. Allah yolunda ulazat eləmək, kəsiba verilən və aləvə yardım eləm. Və sonra da Peyğəmbər s.ə.v onların ən xeylisi, mirli, ən xeylistançıdır, öz ailəvədir. Çünki nə görə, əgər insanın ailəsinin ehtiyacı varsa, insan var dövləti öz ailəsinə verməlidir. Nə ki, başqası. Peyğəmbər s.ə.v sədi ibn Əbu Bakrın hərəsində hansı ki sədi ibn Əbu Bakr yəni İslamı ilk qəbul edənlərdən idi və bu hicrət elə Məkkədən hicrət eləmişdi və Məkkə fəthində artıq xəstələnirdi. Xəstələnmişdi və dedi: "Ya Rasulullah, bəs mən artıq xəstələnəm və xəstələnmişəm və qorxuram ki, ölərəm və mənim də ki, xeyli malım var. Malım var və mənim də ki, qızımdan başqa heç bir övladım yoxdur. Yəni onun 2-3 qızı olur. Və Peygəmbər dedi: ki, "Ya Rasulullah, malımın yarısından mən sədaqəyə eləyə bilərəm, başqasına." Peygəmbər deyir yaxşı bəs yarısın deyir xeyr bə deyir, də birin. deyir 1/3-ün deyir 1/3-ü 1 də deyir çoxdur bə də ki təəssüfən buyurur ki sənin deyir öz özünün ölümündən sonra öz ailəni varlı qoyub getməyin yaxşıdır Nəyi ki, səndən sonra onlar əl açıb dilətsinlər və burada peyğəmbərəsə həqiqi İslamın necə deyirlər məsləhətini başa çağılır ki İslamda yəni insan bütün səddlə və fikirləşir ki onun bizə 2 dənə qızı var O qızlara da onun nə qədər o qədər malı nəyinə lazımdır? Çünki qıza o qədər mal fişirləşmir də çünki dinəcə qız ərə gedəndə və onu ərə gedəndən sonra onun ehtiyacını əri ödəyir. Amma buna baxmayaraq peyğəmbərəm dedi ki, malının hətta qızların olmağına baxmayaraq üçdə birindən üçdə birini ver. Yəni üçdə birini, ver, yəni üçtəkisi qalır qızlara və din hətta üçdə biri də çoxdur. Yəni o ki, qərağa elədiyin yardımlar üçdə o üçdə biri də çoxdur. Nəyə görə? Çünki sənin sonra öz Qızıbı, oğlubı, öz atıbı, ananıbı yaxşı vəziyyətdə qoyub getməyən yaxşıdır ki, nəyə ki, səndən sonra onlar əvasıb dilərsindən. Və bu hədis də onu göstərir ki, ümumiyyətlə, çədəqələrin növləri çoxdur, yəni çədəqə verilən insanlar, yerlər, necə deyərlər, bölmələr çoxdur, <coughs> ancaq ən xeyrisi isə insan öz ailəsinə elədir yarın sizə biz açıqladıq ki, burada da ailəsinə olan yardım bu deməyir ki, əgər onun necə deyirlər, oğlunun, uşağının var dövləti varsa, hərəsi bir ticarəti varsa, maşını varsa, böyle hamsını ona verməli. Yox, bu vaxt artıq onların etiyadi yoxdursa, o nə O yardımın başqasına verməlidir. Çünki o vaxtı onun başqasına verməyi daha yaxşıdır ki, səbəbə nəyinki ola bilər ki, onun uşağına verdiyinə o qədər var dövləti var, ki, bəlkə uşağı onu xəyəcəmiyəcək. Onun ehtiyacı yoxdur. Çünki onun var dövləti var. Amma Çünki necə Useyin Rəhmədullah deyir ki, öz qohum ağrabana verən yardımların şərtinə bir odur ki, o insan aciz olsun, yəni ehtiyacı ehtiyacı olan insan olsun. Əgər onun ehtiyacı yoxdursa, ona yardım etmək də israfdır. Çünki Allah Subhanahu taala yəni sədaqə verənlərdə israf edənləri nə eləyib? Necə deyir? Şeytanın dostlarıdır və deyir ki, "İnnel mubəzzirən kənu ixwanan lişşayatin." Həqiqətən ikə mubəzzirin nə? Mubəzzir də odur ki, yəni Allah yoluna sərf eləyir, amma sərf israf edir. Tam ki, məsəl üçün ki, e, insandır, dörd dənə qrup insan var, bilir ki, bu adama, yardıma, məsələn, 5 manata ehtiyac var, buna 6 manata, buna 3 manata, buna ödəmək manat, var. Bu götürüb hamısını bir nəfərlə verməklə o insan nəyini yəcək? O insan öz ehtiyacını ödəyənəsə qalır artıq pulu və kəsibin da əlinə artıq pulu gələnəsə nə olur? Kəsibin başına artıq pişirlər gəlir aydındır. Yəni Kərikəndə O kasırda belə xüsusiyyət var ki, olmur, olanda nəyin özünü itirir. Görsən ki, yəni dində olan, möhkəm olan insan, Hansa bir pul dalınca gedəndən sonra görürsən ki, nə olur? Artıq dini dəyişir. Pul onu çaşdırır, azdırır. Niyə görə? Çünki o kasıb, Allah Subhanahu bilirik ki, onu kasıb eləyib. Bizə ki, səhabələrdən birinə Peyğəmbər sallallahu onun da adı yadında içə bilmüsəyim. Yəni onu həmçindən Mecsin göyərtsinə adlandıran o səhabəni ki, çox kasıb Və peyğəmbərəm gədir, ya Rasulə mənə duala yaxşı, mənə dua elə, mən cəmaətin haqqını verəcəm. Və peyğəmbər səlallahu əleyhi deyir ki, sənə bu da yaxşıdır. Bu belə olmanın sənə daha yaxşıdır. Və bu bir neçə də axırı e, təkid eləyəndən sonra peyğəmbər onun üçün dualəyir. Və bu insanın var dövləti o qədər çağı alır ki, axırda zəkat gələndə peyğəmbər bunun yana adam göndərir, ona zəkatını versin. Bu deyir onun e, yana gələn elçilər deyir ki, bəs e, zəkatı sizsiz. Peyğəmbər onun siz özünüzdən deyirsiniz. Bir necə dəvədən sonra o götürür, axırda biləndən sonra ki, Peyğəməz onların zəkəti sir, bu götürür sürüdən axısaqların, körlərin, şəslərin verir və Peyğəməz onların zəkəti götürmür. Və sonra Avbəkir vaxtını Avbəkir də götürmür, sonra Ömər, Ömər də götürmür. Yəni, niyə görə? Çünki bu insan kəsib olmaq ona daha yaxşı idi ki, nəinki varlı olub fitnəyə düşməyindəsi. Çünki insan kəsib olan vaxtı mehçiddə əli yuxarıya Allaha dua eləyir. Yəni, qəlibə Allah ilə dili zikirləndir, dili gözləri Quran ilə də, amma var dövlət gəlindən sonra görsən ki, yalnız və yalnız cümədən cüməyə gəlir və də iki cümədən birgə üçmədən biri gəlir. Hardasan falan yerdə orada dincələm, burada dincəyləm, din, din unudub niyə görə hansı ki onun kasırlığı ona daha həfsəli idi. bu hadisə də peyğəmbər (s.ə.s) də yəni xeyrin yolları, sədaqə verilən yolları göstərir və bildirir ki, ən xeyrilisi də insanın öz ailəsinə verdiyi sədaqədir. Və ikinci hadisə də Abdurrahman ibn Sabban ibn e, yuc yuc dedi e, Mulla Rasullullah (s.ə.s) yəni Abdurrahman Son yani, peygambərəm qulu olan Abdurrahmandan hədisdir ki, buyurdu ki, qāla Rasulullah sallallahu alayhi və sallam əfdalü dinarın yunfequhu e, rəculu dinarun yunfequ ala ayalihi və dinarun yunfequ ala daabatihi fi səbilillah və dinarun yunfequ ala əshabih al bu hədisdə peyğəmbər sallallahu alayhi e, ki, yəni insanın ən əfsel e, e, elədiyi e, e, ya elədiyi yaxım, yəni e, yəni sərqə elədiyi dinar insanın e, öz aləsinə, yəni qohum əqrabasına elədiyidir və sonra dedi ki, insanın öz mininə yəni döyüşdə, cihadda öz mininə elədiyi yardımdır və üçüncü insanın öz döyüş yollaşanı elədiyi yardımlardır bu hədislə yenə də İmam Müsim rəbət edib və bu birinci hədislə birinci hədislə Peyğəmbər səsələn onların dörd yolun gətirir və bir dedik ki, ənəqsəl hansı idi öz aləvə Burda isə Peyğəmbər sallalləm ən əfzəlin bildiririk. Ən əfzəl hansıdır? Ən əfzəl ailəsindədir. Öz qohum əqrəbasına, uşağına, zəvcdəsinə, atasına, anasına, bacısına, qardaşına. Və ikincidir ki, ən əfzəl ə, ən əfzəl hansıdır? Öz minliyə. Minli nə buda nədir? Bürdü Peyğəmbər vaxtında minilər at idi, eşşək idi, dəvə idi. Bugünkü minlilər isə nədir? Necə deyirlər, döyüşdə olan minlilər hansılardır? Hansı döyüklərdə ki, onlardan istifadə olunan ola bilər, necə deyərlər, e, döyük susatları olsun və yaxud da ki, həmsinlə bugün baxmayaraq ki, yəni tehnika inkişaf edib, yenə də, yenə də bugün elə bir tehnika yoxdur ki, dağlarda, yəni e, mücahidlərin silahındasın, yenə də nədən istifadə edirlər, atdan, dəvədən eşyəyində. Hansı ki, Peygamist buyurub ki, yana, öz alevə elədiyin yardımdan sonra ən yaxşı yardım hansıdır? Öz minikdir. Çünki minikdir ki, insanı düşməndən uzaqlaşır. Minindir ki, insan ağır yükünü daşıyır. Əl çatmaz yerə, yəni özü çıxa bilmədiyi yerə onun silahını daşıyır, xəstələri, daşıyır onların huzulərini, yəni qida əşyalarını daşıyır ki, hansı ki, bu ənəfsəl yəni yardımdır. Və üçün rəfəyərsən buyurur ki, Və dinarun yunufi ku ala ashabi fi sabilil haqq üçüncü növdə odur ki, öz döyüş yoldaşını etdi yardımdır. Yəni döyüş yoldaşlarına ola bilər onların özlərini eləyir, ola bilər onların ailəsini eləyir. Çünki insan əgər varı dövləti varsa, əgər kimisə cihadda getmək istəyirsə və ailəsinin ruhusundan qorxursa, nə etməlidir? Kimisə onun yerinə yardım eləsə nə edəcək insan? Gedir. İnsan döyüşə gedir və ailəsində bilir ki, yardım eləni var və bu vaxt onun ailəsində eləyən yardım Allah yolunda döyüşənən yeni savabın qazanır. Hansı ki, yəni bu döyüşənə həm onun ailəsində olan savabdır, həm üzvində ola bilər onun döyüşdə olunan olan savabdır. Hansı ola bilər onun e, silahı sındı və ya da silahı itdi, oldu, xarab oldu, dağıldı, ona yeni silah alması. Və ki, o xəstələnibsə, yaranamsa və yaxud da yorulubsa, onu, onun üçün minik alır ki, o minidə hərəkət eləsin, buna görə insan nə olur, hamısına sahib qazanır. Mə bu hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v yəni, sədəqənin yollarını göstərir və bildirik ən xeyirlisi insanı, necə deyərlər, öz qohum əqrabasına elədiyi yarındır. Və üçüncü hədisdə o mu olan radiyaların ki, buyurur ki, قلت يا رسول الله هل في بني, أبي في, في بني أبي سليمة أجل أن أنفق عليهم وليس بتاركتهم بتارك هكذا ولا هكذا إنه هو بنية فقال نعم لك أجل ما أنفقت عليه متفق عليه أم السلم رضي الله أبو يا رسول الله Mənim də öz e, səbən sələmə, yəni qəbiləsinə elədim yardına görə, yəni mən əcr qazanıramı? Baxın ki, onlar məni, yəni e, mənə var dövlət verib, məni necə deyirlər, varlıq tərk elib getmirilər. Yəni ki, onlar mənə var dövlət zədv verməyən elədir ki, yəni mən qazandığım özün əlimdəndir. Yəni özün qazanmışam, özü özümün malımdır. Mən ona verməklə mən sad qazanıram ki, fəansamdır ki, bəli, sən onu verməklə sən onu əcrin onlara elədiyin yardıma görə sən əcr qazansan. Yəni baxmır ki, yəni, onun yaxın qohumu olmasa da, yaxın qohumu olmasa da onun qəbiləçidir, qəbiləci hansı ki, buna görə də insan nə olur? İnsan səbəqənə. Yəni bu hədis onu göstərir ki, əgər insanın yaxın qohum əqrabalarından, yəni yardıma ehtiyacı olan yoxsa insan nə etməlidir? Biraz uzaq qohumları el tutmalı. Yəni qohumluq əlaqəsi insanda necədir? Ən yaxın və yaxındır. Yəni ən yaxın atası, anası, bacı, qardaşı, sonra bacısının qardaşları, qardaşın uşaqları, əmisi və bunlar yaxınlardır. Xala bunlar yaxınlardır. O ki, qalısa biraz uzaqlara gedəndə artıq görsən ki, artıq atamın xalasının əvəsi və ya hətta necə deyim, vaxtlı qohumluq əlaqəsidir ki, artıq ıı, onların arasında birbaşa qohumluq yox, vasitə Səbəbi onlar qohum olurlar ki, əgər insan özü yaxın qohumlarında, yaxın qohumlarında kəsibı ehtiyacı olan yoxsa, insan yardım eləməli artıq, yəni ikinci e, uzaq qohumla yəni, e, yardım eləməli ki, bunu da Peygamber s.a.s. o Musələmən hədisində buyurub. Və dördüncü hədisdə, Səd İbnə El-Vaqqas radiyalan buyurur ki, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ve innete len tunfika nafaqatan tabtagi biha vejhella illa ucirta biha hatta ma taj'alu fi fi sehi fi aleyh Peygamber bu hadis sahih rivayetinin uzun hadisli Çünki Peyğəmbər sallallahu bu yəni sədilə vakaf, yəni məscidə xəssiləndiyi vaxtda baş verdiyi hədisdir. Yəni uzun hədisdir. Orada Peyğəmsəm onu ziyarət edir və o da Peyğəmbər deyir ki, mən ölümdən qorxuram və mən yəni qorxam, yəni ölüm yaxınlaşır mənə, yəni artıq ölüm mənə yahalayıb və mən mal dövlət səhabiyəm və deyir ki, mən sədəqə istəyirəm və nə qədər sədəqəleyim, yarısından çoxunu sonra belə bilə Peyğəmsəm düşür, taşı onu 1/3-də Və burada da ancaq Peygamber s.a.v. ona buyurur ki, çünki hədis uzun hədisi, hədisin axırında Peygamber s.a.v. ona buyurur ki, yəni səni Allah s.a.v. Yəni, ömrüvi uzadıb, sənə var dövlət verib və səni yardım eləməyə yönəldə yönəltdiyinə görə sən buna görə səbəb qazanacaqsan. Hətta öz yoldaşının adına verdin, yəni loxumaya görə. Yəni buna görə insan səbəb qoz. Yəni ki, insan ə, ümumiyyətlə şəriətdə insan bəyinilmir ki, ölüm istəsin. Ölüm isə düçu Peygamber sən deyir ki, "Lə təmennə ul məwtə", yəni ölüm arzlama, ölüm istəmir. Əgər deyir ki, kimdəsə bu ləbuddursa, yəni vəzreti ağırsa, tam ki əgər, xəstəlik onu zara gətiribsə, dözə bilmirsə və ya tə ki, sağ xəstəliksə bilir ki, sağ qalmaq ilə qohulmaq qaraqsına əziyyət verirsə yəni, fələcəmdir ki, ə, kimdə ləbudsa, yəni ölümü istəmək ləbudsa, onda desin ki, Allahumma əhyni inkənəl həyatı xeyrəni və tavafən inkənəl vəfatı xeyrəni. Desin ki, Allahumma məni dirilt məni dirild əgər mənə dirili xeyr isə və məni öldür, əgər mənə ölüm xeyr isə Yəni, yenə də ölüm var burada həmin insan elə bil ki, istiharə edir, ikisindən bir yəni, ən xeyrlisini istəyir Çünki insan ə, uzun ömür yaşaması və uzun ömür yaşıb, Allaha ibadət etməsi və xeyr işlər görməsi əvzəldir Niyəni ki, insan qısa ömürlü Az əməlli olması. Aydındır. Tam ki, insan ola bilər ki, məsəl üçün, e, 30 il yaşayıb və ya 35 il yaşayıb və 35 il insanı istənə həccə edə bilər. Qoy olsun 35 ilini. la bazı ağına iləsən. Nə qədər sədəqi edə bilər? Qoy olsun nə qədər istəyirsən? Nə qədər ömrü edə bilər? Nə qədər namaz qola bilər? Yax, əgər bunun ömrü 60 olsa, əməlləri az olacaq, çox olacaq, şərh yoxduna olacaq, çox olacaq. Və ona görə də Məslim, yəni ə, uzun ömür istəmiş, sanki ki, ömür onun Allahın taətinə keçəcəksə, çünki Pəyğəmbərin dualardan biri də Allahumma alt ilmr fi ta'atikdir. Allahumma mənim ömrümü öz taətində uzat. Yəni ömrüm uzat hansı yolda? Ticarətdə yox. Uzatmayın yəni ki, mən belə millə nə olum, tacir olmusam, olsun, rakətim olsun. xeyr, Allahım mənim ömrümü öz taətində uzat. Yəni, ömrimin uzun olmasını istəyirəm niyə görə? Sənin tayətində olmaqdan ötəri. Və bu baxımdan da insan yəni, uzun ömür istəməsi ki, o ömrü onun Allahın tayətində keçsin, bu insan üçün daha yaxşıcı. Hansı ki, bu həsədə Peygamber İsaan buyurur ki, yəni sənin yəni, uzun ömürlü olub, yəni yaxşı işləyi görməyə görəsən, sabi qazansan, hətta öz yoldaşımın ağzına qoyduğun loxmaya görə. Yəni burada da peyğəmbər sallalləq qohum və qrabaya verilən, yəni yardımların fəzilətini bildirir və biz hətta insanın öz öz övçəsinə, halal övçəsinə etdiyi yardıma görə, hətta yəni o bir ki loxmaya görə də insan, yəni səbəb qazanır. o duanı ki, İqadəmsə Yük və xeyirliksə şey, yaxsır Onu adıbədən də mollar yoxsa fə... Ərəbdən də bilmirsə oxusun da Ümumiyyətlə, duaları yaxşı insan Ərəbdən də öyrənsin Peki, o məqəm istiqvar namazı qılmaq var? Yox, hədisdə gəlməyib o bəşlə... İstiqvar bəşlə... yox, istiqharə İstiqvar e, e, bağışlanmaqdır bəs, bəs o namaz qıla bilmirsə, bilmirsə də necə Onda yenə o duanı desə onda... Yox, söhbət ki, gedirmiş, Almandan gedir Səhman döysinizin, insan necə, necə namaz qıla bilmir? Cəyir, cəyir, Yox, əmsalman deyil, bə namaz qıl. Gəlsin namaz öyrənsin sonra. Öyrənə bilmirsən, öyrənmə. O da zeytə tamaz deyə başa. Yox, şöhbətdən gəlir ki, onun həmən insan, həm insan hamı bilir ki, əgər namaz qılan deyilsə, onun ölməsi yaxşı qalmağa yaxşıdır. Elbette qalma. çə qalması. Çünki ölmə onun xeyrinə çatmayacaq. Amma şar qalsa bəkallıq pula icazə verir ona. Başa düşün də Yaxşı 5-ci hissədə də Əbu Məhsud Əl-Bədridir rəziyallahu ənsi də buyurur ki, qalb izəən təzarraju rəculu əl-əhlihi nəfqatan yahtacəbə fa hiya lehu sadəqə. Yəni Peyğəmbər öz ailəsinə yardım eləyəni, ailəsə yardım nə barədə? Tam ki öz uşaqlarına, zəvcəsinə, atasına, anasına, yəni yardım eləyisə, onların məsraflarını ödəyirsə, onların ehtiyaclarını ödəyirsə və buna görə də Allahın rizasını fikirləşirsə, bu bu əməllər onun üçün nə yazılır? Yəni sədaqə yazılır. Yəni yeri gələndə, yeri gələndə insan yəni, hərdən elə fikirləşir ki, mənim aləmi yəni, ailəmi etdiyimə görə mənim səbəb qazanmıram. Yəni, qızma, uşağıma, oğulma aldığının paltara görə Və hədə ki, yollaşma aldığının paltara görə, libasa görə Yemək içmə görə, mən sabqazanım niyə görə? Çünki mənim boyumə düşən vacibdir Mən bana görə sabqazanma Bu, ünşanda cahilliydir Niyə görə? insan məgər vacib əməllər edirik Namaz oluruz, həc, bu vacib bizə vacib deyil Bu vacib olduğunu biz sabqazanı qazanmırıq Yəni, şək ki, elədiyimcə görə qazanırıq Aydındır, həmçində insanın öz ailə Əgər insan namaz vacibdir. Mən deyim ki, o namaz mənim vacibdir. Mən onu səbəb eləməəyəlim. Siz səhv qadan sizə qazanmayın. Bu ağlssızlıq, yəni cahillikdir. Həmçində ailə. İnsan əgər fikirləşisə ki, "Yox, mənim atam da, anam da, bacım, qardaşım, uşağım da, zəvcəm də, mən bunlara höşmə eləməəyəlim. Onu səhv qazamasam eləməəyəlim." Bu cahilliyə görə, çünki vacib olduğundan o yayın eləyir və əcrini Allahdan istəyirsə, ona etdiyi, etdiyi ona yazılır. Tamamilə ona sədaqə kimi yazılır. دونك هذه الساعه 6. hadis'te de Abdullah ibn Amr ibn Af'an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقتات. وفي صحيح بمعنىه وروى مسلم في صحيحه بمعنىه قال كفى بالمرء إثمن أن يحبس عن من يملك قوتو Yəni Peyğəmbər sallallahu düz buyurur ki, Abdullah bin Amr bin As radiallahi hünsinə buyurur ki, insana, yəni bir kişiyə günah eləmək bəs edər ki, o kiminkinin ruhunu onun əlində don ruhusunu kessin. Və Müslümin isə rivayətində isə ki, insanın günahına bəs eləyək ki, bir günah qazanmasına bəs eləyək ki, o əlin altında olan insanların ruhusunu neynəsin, ruhusunu kəssin. Və nə deməkdir? Əgər insan Allah subhantala ona övlad verib, zövcə verib, valideynləri varsa, insan onlara neynəməlidir? Yardım eləməlidir. Əgər insan onların bilərəkdən ruhusunu kəsircə, məsələn deyir ki, e, məsəl üçün, atamın, anamın uşaqları, məsəl, ehtiyacları var, gündə məsəl üçün, bu ərcağı, bu ərcağı alma, bu libası, bu qeymi almağa və insan deyir ki, o, mən bunu almıram, mən onlar üçün ölçü işləməliyəm ki, qoy elə 10 man xərcəm, 2 man xərcəm, 8 man xərcəm, özümə xeyrim olsun. A, buna görə insan nə qazanır? Günah qazanır. Çünki o insan o vaxtı onun boyuna düşən vacibatı neyini yer? Yəni o bu vacibliyi tam yerinə yetirmir. Məsələn, əgər zöhür namazı 4 rükətdirsə, fərzi 4dirsə, bizisə ki, yox, ekonomiyəlim, 2 rükət qılın. Bu düzü düz deyil. Düz deyil niyə görə? Çünki o vacibdir, o tam da o cürdə qılınmalıdır. Həmçində qohun aqrabaya. Əgər insan bilirsə ki, onun uşağının, məsələn, validənin ehtiyacı bınatsa və onun onlara çətinlikləri isə, yəni imkanı olaraqdan ağır imkanı yoxsa buna görə insan günah qazanmır. Əgər insanın işləyib iş qazandığı günə bir şirvansa, bir şivanada 1 kilo katsıb bir kilo, kilo pomidor güclən kür gedib ət ala bilməsə, bu o deməyək buna görə günah qazandı. Çünki onun qazandığı odur, bacardığı odur. Aydındır? Yəni o günahı nə vaxt qazanır? O bacardığı ruzunu yeyəndən kəssin. Buna görə o günah qazanır ki, Peyğəmbərəsə salam bu, yəni Davudun da İmam Muslin hədisində buyurur ki, insan özünün yəni əlinin altında olan insanların ruzunu kəsməyə olur insan? Yəni buna görə insan günah qazanır. Və 7-ci əcsədə Abu Hurayra rəziyallahu anh hədisi var ki, buyurur ki, Ən-Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qaldı: "Mənim günlərimdən bir gün yuxarı qalxan ibadətçi yoxdur ki, iki mələk ensin və biri Abu Hurayra rəziyallahu anh buyurur "Hər bir insan əgər səhəri İnsan əgər səhərə çıxıbsa, yəni artıq onun üzərinə yeni bir gün çıxıbsa, yəni artıq elə bilik hər gün, yəni bu o deməkdir ki, hər gün yəni iki mələk gənir, göydən iki mələk gənir və onlardan biri deyir ki, Allahumma, yəni nəfəqə edənlərin, sədaqə malını artır, yəni onların verdiyin əvəzinə artır və tutub saxlayanlarınsa, paxıllıq edənlərin isə onların malını ilə itlaf elə, tələf elə. Bu hədis həqiqdəndə yəni, Buxar Müslüm hədisidir və hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə, mələklər çoxdur, yəni, mələklərin sahib bilmir, çünki onların sahibini yalnız və yalnız Yaradanı bilir, onu da Allah Subhanıq ala bilir, baş keçmə onların sahib bilmir. Yalnız yalnız bizdə, yəni Quranda və Sünnədə, Səhəd-İsərdə bizdə olan məlumatlara görə bəzi mələklərin adları və bəzi mələklərin funksiyaları var. Onçu mələk məsəsin dağlar mələyi yağış mələyi idi, vəh gətirən mələyi idi, döyüşən mələklərdi. Yəni sağ tərəfində, sol tərəfində oturan mələklərdi və həmin mələklərdən biri də ikisi danışlardı. Hər gün enib bu sözləri deyənlər. Biri, yəni Allah yolunda e, nəfəqə eləyənlərə dua ediyəndir. Biri isə nəfəqə eləməyənlərin malının tələf olunmasına dua e, edən dua edən mələkdi. Hansı mələklərdən biri idi ki, "Allahumma, yəni yolunda nəfəqə edənlərin malını artır və sənin E, yolunu nəfəq edirlər, malını artır. Yəni, insan bilməlidir ki, onun etkiyi hədbi, yardım, hökmən Allah Əsvəlini deyir, onun malını əvəzin verir. Yəni, onun malını artırır. Və ikinci mələk isə deyir ki, Allahuma, Yəni tutub saxlayanların malı neynə? Malını tələf elə, hansı ki bu da, yəni o insanın paxıllığı ilə irəli gəlir ki və sonda da görürsən ki, paxıllığından malı tələf olur. Ya Allah sonra onları bir bala göndərir, ya e, ziyan, hansısa bir ziyançılığa düşərək o malları tələf olur və son nəticəcində özü də bilmir. Nədən də o məhəkkisəndə onun nəticəsi onun etdiyi günahlara görə və onun etdiyi bu paxıllığa görədir ki, yəni malın tutub saxlayır, yəni Allah yolunda nəfəqə eləmir. Və bu hədis onu göstərir ki, insan bilməlidir ki, yardım elməyə gəlməyin insanın borcudur. Yəni necə deyirlər, bazarda gələ insan, yəni sağalı kasıbların üzərində olmalıdır, ehtiyacı olan insanın üzərində olmalıdır və bilməlidir ki, Bu əvəzinə Allah Subhanahu verir. Həmçinin isə bunun əksi olan isə varlı və sədaqəyə elənən insanlar, yəni malların tutub saxlayanlar, hər yəcə malların sayı saxlayanlar, ondan sonra paxıllıqdan e, sədaqəyə elənən insanlar bilməlidir ki, onların mallarının isə tələf olunması üçün e, xüsusi mələk var ki, o malın tələf olunması üçün onları o pis duanı edir. Və 7-ci əcdisə də yenə yəni də Abu Hüreyra rəziyullah ki, e, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدى بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى ومن يستعفذ يعففه الله ومن يستغني يغني يغني يغني يغنيه الله روال بخاري فإيغانبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني سأل ورمال Yəni, verməyən əldən tahircə. Çünki, e, yadıl uluya niyə görə deyirlər? Çünki insan, yəni, hündürə. Yəni, uluya hündür, hündür niyə görə deyirlər? Çünki insan yardım eləyəndə əlin cibinə salıb, əlin qaldırır. o insan əlin qaldıran vaxtı, yəni, pu verən vaxtı, sədəqəni eləyən vaxtı, o bir ələ arda olur. O bir ələ aşağıda olur. Ona fəhəsəm deyir ki, verən əl, yəni, qalxıb, verən əl əfsədir, nəinki əli aşağıda olan əldir. Aydındır? Çünki əli, o əldə vərsəhət, o əldə qalxacaqdır. Aydındır? Və baxın lan, yəni hədisin məqsəd odur ki, Peyğəmbər buyurur ki, yəni sədaqəy verən əl daha xeyirlidir, nəinki sədaqəy vermib əli aşağıda olan əldən. Həmişə də başqa hədisdə Peyğəmbər buyurub ki, yəni ən yaxşı sədaqə odur ki, sağ əl verən sola bilməyə, yəni ki, insan nə qədər bacarsa sədaqəni gizli bu daha yaxşıdır. Bu daha yaxşıdır. Və Peyğəmətləm buyurur ki, ən, ən yaxşı sədəqə, ən xeyli sədəqə odur ki, necə deyərlər, varlılığın, varlılığından verilən sədəqədir. Çünki nə barədə? Çünki insan varlı olanda, verdiyi sədəqədə insanın qalmır. Yəni, nə barədə? Yəni, insanın varlı dövləti varsa... İnsan əgər sədəqəni verəndə heç fikirləşməyik ki, mənəlindən nəsə çıxdı çıxmaq. Çıxmaq, cürcə malım çoxdur, 5-min adı o matmaq nəzər eləyəcək ki. Amma insanın malı az olanda, nəsə sədəqə eləyəndə insanın oğlu qəlbi, hədvəsa qəlbi onunla bağlı qalır ki, ayda, filan şey alacaq pulum çatmada, filan keçə verməsək, pulum çatardı. Bu da niyə görə? Çünki mağlının avcılığından. Və Peyhəm zəmin ki, ən xeyirli sələqə, xeyirli sələqə, varlılıqdan verilən sələqə, yani varlıq olanda verilir sələqədir ki, niyə görə? Çünki insanın gözü zadı onun dağında çox qalmır. Əfənsəm bulur ki, əgər kim iftətli olsa, yəni əlaçı diləncilik eləməsə, istəm heçmin istəməsə, Allah Subhanahu ona varlığı verir. Varlıq veriyəndə ki, Allah Subhanahu onu qanə edər. Əgər insan diləncilik eləməsə, yəni ki, özünə sıxışdırıb iftətliyi, iffətli, iftətliyin qorub diləncilik eləməsə, Allah Subhanahu taala ona verdi ruzunu Onu, onu necə deyirlər? onu bərəkətlərlər, onu ona veydiruz ilə qan edər. Hansı ki, bəzi sələflərin etdiyi dualar var ki, quruləti Allahuma ətini və bari fi ətəni və əgnini məhsivaq. Deyilər ki, Allahuma mənə ver və mənə veydir maldır, mənə bərəkət ver və məni özündən başqalanır ilə, yəni özündən başqasına məni yəni... E başkasına güça eləmə. Yəni sən mənə bəs edəysən, yəni sənin verdiyin mənə verdir və bərəkət verir və mən səndən başqa heç kimə üz döndərmə, mənə qismət eləmə. Yəni, bu hədislər onu göstərir ki, yəni, müəllif bölməndə təxminən 8 hədisi gətirmişdir və hamısı onu ki, insan yəni, daiman öz ailəsində qovmaq arabasının yardımda olmalıdır, onların ehtiyacını ödəməlidir, əgər ehtiyacı varsa, yəni, ən ehtiyacı olanları qabaq salmalıdır və xüsusən də, yəni, yardımda ən yaxınlarını nəzərdə tutmalıdır. Əgər insanın yaxın qovmları varsa, onlardan başlamalıdır, onlardan aldı Əgər o yaxınlarında ehtiyacı olan azdırsa, onda qohumlu arasını ehtiyit, böyükücə uzaqlaşırsa, o yardımları da elənci uzaqlara, yəni gedib çıxır. Yəni Allah Subhanahu bizə eşliyi faydalanır. Amin. Və dinin Allahdır. Nəfaqanın mənası odur ki, nəfaqa yəni insanın etdiyi etdiyi yardım deməkdir. Yəni insan əgər öz ərinə, öz uşağına, ə, öz, yəni deyirlər, kişi isə öz zövcəsinə, öz uşaqlarına etdiyi, sərf etdiyi mal bu bunlar hər bunlar hamısı yəni Ərəb dilində nəfəqə saidi. Nəfəqə odur ki, onların ehtiyacının ödənilməsini tələb olunan əməl yəni, bu nəfəqə saidi.